Hanne Warming er født i 1939 i Hellerup. Allerede som barn fandt hun glæde i at tegne og modellere, og som 6-årig begyndte hun at kreere de første små figurer. Som 16-årig, lige efter sin realeksamen, fik hun en læreplads på den kongelige porcelænsfabrik. Her startede hun som retusjøse, et ganske rutinepræget arbejde. Sideløbende modellerede hun dog sine egne ting, og i hendes skuffige værksted var der derfor fyldt med små figurer. Noget, som en af de gamle kunstnere en dag lagde mærke til, og sagde til hende, at hun altså ikke skulle ende sit liv her, men at hun måtte ud og lære noget på den rigtige måde. Derefter sendte han hende ud til sin ven, skulptøren Knud Brøndsted, som hun blev en slags elev hos. Brøndsted boede i et stort hus, hvor han og hustruen legede værelser ud til mange forskellige mennesker og skæbner. Det betød, at varming, foruden at opleve, hvad det ville sige at leve som kunstner, fik et større indblik i menneskers diversitet. Og det var sammen også en af de besøgende, der blev en af hendes første modeller. Som 18-årig kom hun på Kunstakademiet, hvor hun blev elev under professor Gottfried Eichhoff, som var en både dygtig og nærværende underviser dedikeret til at lære hende formgivningens processer. Lige fra tegning, krokitegning og modellering, til undervisning i at forme gips og støbe i bronze. For varming var der dog alligevel noget, der manglede. Eichhoffs skulpturer var stringente og stramme i formerne, meget moderne, og varming havde svært ved at finde sin egen balance og sit eget udtryk i kunsten. Efter tre år på akademiet skiftede hun derfor over til en anden afdeling under billedhuggeren Måns Bøgild. For selvom der var en del skepsis over for hendes kunden og stil, var hun ikke i tvivl om, at det var det, hun ville. Bøgilds skulpturer var mere frie og løse i det, og varming følte, at hun passede bedre ind, hvilket også betød, at hun blev på akademiet i yderligere tre år. I sine studieår levede og åndede varming for det håndværksmæssige nørderi, og hun elskede at arbejde med levende modeller fra morgen til aften. Det var nemlig også her, at hun fandt ud af, at det virkelige liv, ikke mindst hendes eget liv og personlige aftryk, var så vigtigt et aspekt af det at skabe meningsfuld kunst. Efter akademiet blev hun gift med billedhuggeren Erik Varming, der også havde været elev på skolen og sammen flyttede de på landet, hvor de startede familie. På otte år fik de fire børn, som alle blev store inspirationskilder for varmingskunst. Samtidig med, at parret flyttede væk fra byen, var tiden efter akademiet også præget af, at den figurative kunst ikke var i høj kurs, og at det i stedet var den abstrakte, meget rene skulptur, der vandt indpas. Parret holdt dog ved, og det var især en stor fordel, at de havde lært at støbe i bronze. Det betød nemlig, at Varming kunne have sine små figurer i det holdbare materiale med til forskellige udstillinger. Hun startede småt på forårs- og efterårsudstillingerne på Charlottenborg, og fik senere sin egen udstilling på Galeri Birgdam i 1969, ligesom hun efterfølgende også blev en del af kunstnerkollektivet A-gruppen og kammeraterne. Varming begyndte, som nævnt, tidligt at interessere sig for det personlige portræt, og hun nåede hurtigt at lave mange portrætter på bestilling. Særligt børneportrætter, hvilket startede, da hun ofte modellerede sine egne børn. en overgang var det særligt populært for skolelærere at få deres børn modelleret, og for varming blev det til flere hundrede børneportrætter, der blev til i forening med de huslige pligter. Varming holdt altså fast i den figurative stil med de personlige, særlige træk for øje, og det begyndte at give på i form af flere og flere portrætter, herunder af eksempelvis politikere og lokale personligheder. Varming modtog Kunstfondets treårige arbejdslegat og gik den kommende tid travle og produktive år i møde, hvor hun udarbejdede mange værker, både på bestilling og eget initiativ. Det særlige blik for motiverne i hverdagens øjeblikssituationer blev den røde tråd og kendetegnet for varmingsværker, særligt i de imponerende helkropsfigurer i større format. Det var vigtigt for hende, at man gennem hendes figurer kunne se, at de var lavet af en, der forstod proportioner, rytme og alle de små finurlige detaljer. For hende blev det særligt interessante ved den figurative kunst, at hun kunne arbejde med skævhederne overdrive dem og dermed give skulpturen en udstråling, der var langt fra en anonym gengivelse. Hanne Warming har en lang og overbevisende karriere bag sig som skulptør, og der er ingen tvivl om, at hun indtager en ganske særlig plads i dansk kunsthistorie. Blandt andet fordi hendes kunst gennem hverdagsmøderne er blevet en del af vores fælles bevidsthed. Hun har gennem tiden udstillet på blandt andet Trapholdt, Køs, Charlottenborg, Aarhus Kunstbygning, Sofienholm, Ribe Kunstmuseum og Møstingshus. Og vi kan finde hendes skulpturer i det offentlige rum i stort set hele Danmark. Noget, der betyder, at hendes værker har et større publikum, end det er mange andre kunstnere forundt. ondt. Dertil har hun modtaget en lang række legater og priser, heriblandt Akademiets guldmedalje i 1964, Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat i 1969 og 1974, Æggersbærmedaljen i 1988 og ikke mindst Statens Kunstfonds livsvarige ydelse i 1990. Hun har portrætteret mennesker i alle afskygninger. Fra familie, bekendte, lokale og samfundets skæve eksistenser til kulturpersoner og kongelige ansigter. Alle er de omhyggeligt gennemarbejdet og skabt med hendes skarpe, i jagttagen. Noget, som hun tidligere selv har beskrevet således. Alle mennesker går, står og hviler på en bestemt måde, så man kan se, at det er dem. Det begynder jeg at undersøge, og jeg prøver mig frem, lige indtil jeg tænker, Nå, det er altså sådan der, de gør. Når du nu skal på besøg hos Hane Varmings skulpturer, vil du højst sandsynligt kunne genkende dem med det samme. Hendes helt egen kunstneriske stil er nemlig ikke til at tage fejl af, og det skyldes særligt overfladestrukturen, hvor alle lagene i modelleringsprocessen er bevaret i bronzestøbningen. Man kan altså se alle de små stykker ler, som er lagt og formet oven på hinanden. Det er med til at skabe en helt særlig lyst til at opleve skulpturerne med kroppen og følesansen, og ikke blot med synet på afstand. Hvilket også understreger sig af, at de står på gadeplan, uden store afstandsskabende sokler. Varming har altså ikke kun holdt fast i en figurativ kunst, som ikke altid har været den mest populære. Hendes værker står også i kontrast til en lang tradition, hvor offentlige skulpturer ofte har været præget af en lang større opholdhed og social distance. Når vi er så heldige at kunne tage rundt så mange steder i landet og opleve varmingskunst, er det altså fordi hun har været flittig. Ganske flittig. Netop fordi hun gennem sit kunstneriske liv har elsket at stå i værkstedet og se figurerne tage form og få personlighed. Det er vigtigt at forstå, at hun først og fremmest har lavet kunst for sin egen skyld, og ikke kun med det for øje at sælge. Og det kan både ses og føles, når man møder skulpturerne på sin hverdagsfærd. Hun har set sig selv i de personer, hun portrætterede, sat sig i deres sted og forstået deres udgangspunkt og de mange facetter, der skaber et menneske på et særligt tidspunkt i livet. Hvis man spørger mig, er det netop det, der gør, at varmingskunst er så dragende? Det er værker, som gennem deres personlige og ærlige udtryk skaber et samspil mellem beskuer og skulptur. Skulpturerne integreres i byrummet og det daglige liv, og så er det ganske enkelt kunst, man forstår og som man genkender.